Nem akartam utána szólni, hogy te mással leszel elfoglalva, ami még meglepi. Egy hajó leszel Tamással. Ebben mi volt a vészhelyzet egyébként? Sétált ki az ajtón Éva, miközben egy fél lógott ki a szájából. Nóri leforrázva állt a kávézó közepén. Ez most komoly? kérdezte fenén fordulva.